і записувала на ній нові. Вона змушувала інших бачити те, чого не було, і не пам'ятати того, що відбулося. Легко програмувала людей на будь-які вчинки. Безперечно, вона вселила йому повагу до себе, але в це не хотілося вірити. Він їй був потрібен, як і Ярощуку Пелішенку, і поки потрібен боятися нічого. Не для того ж його визволяли з тюрми, двічі робили пластичну операцію, а це влітає в добрячу копійку. Аби потім викинути з гри, ну, власне, вихід у нього єдиний, вірою і правдою служити шефу. Через місяць-другий у них з Клашею буде нова робота», – так сказав Пелішенко. Ах, «Треба звикати до нового прізвища Ярощука. Звикати, наказав собі. От заводи, шкода передавати в інші руки. Про такі технології там, в іншому світі, мабуть, ще й не здогадуються. А ми їх освоїли. Ай, чим лише не доводилося займатися за останні кілька років? У розхошенцях під Полтавою купони, спиртні напої на всі смаки, цигарки автоматична зброя, у броварах нові наркотики, знову ж таки спиртне зброя, а ще легально казино, нелегально будинок зустрічей. А що тепер цікаво придумає Пелішенко? Казав, грандіозне шоу буде. А Забілик був недалеким від істини. У великій грі, котру затівав Ярошук Пелішенко, Йому, за Білику і Галині Козуб, таким було справжнє прізвище Чорної Відьми, відводилася не остання роль. Колишній начальник розвідки системи, викликаної Вітреченком, намагався тепер піти далі свого шефа. Його перестала влаштовувати роль тіньового господаря, котрого обрав собі Вітер. Той все робив чужими руками, сам залишався надійно прикритим, недосяжним ні для більшості своїх, ні тим паче для чужих. Колишній інженер-технолог Петро Ярощук сам доклав для цього чимало зусиль і набув доброї практики. Однак часи вітра минули, він став заважати, і його прибрали люди без кримінального минулого. Начальник Розвідки знав про це і не перешкодив, бо сам бачив. Вітреченку для нових умов не годиться. Система почала давати збої і була на грані провалу. Ярощук довго вагався. Але коли на п'ятий почали наступати оперативники з відділу по боротьбі з організованою злочинністю, а зрештою наважився. А власне, широкого вибору і не було. Дилема стояла так віддавати рано чи пізно Вітра і його найближчих друзів міліції. Але тоді де гарантія, що хтось не потягне за собою і його? Або не перешкоджати новій генерації лутавських ділових людей прибрати стариків? І Ярошчук перейшов на бік ділових, верхівка яких об'єднувала так званих «чистюль», котрі не гребуючи зв'язками з кримінальним світом, самі практично були чисті перед законом. Вітриченка разом з найближчими помічниками не стало. Вони загинули від потужного вибуху в будинку, де збиралися. Дрібних пішаків системи вітра, знаменитої в кримінальному світі ракетирської організації «Ултаві», одного за одним переловила міліція. Але система в системі – Розвідка дитя Ярощука вийшла з цього-цього переполоху без втрат. Її шеф, безжальна людина з доброю лагідною посмішкою, не здав ні міліції, ні діловим жодного свого агента. Власне, нові господарі Олтавського карного світу поняття не мали про людей Ярощука. Вони найняли його на роботу, подвоївши гонорари, виплачувані Вітриченком. Ярошчук мав єдину слабість. Він кохав. І обраницею його була незвичайна жінка, Галина Козуб, або, як її з легкої руки Сорокіної, звали останнім часом Чорна Відьма. Схоже, Галина теж не була байдужою до Ярошчука. Цей громадянський шлюб Єднав два могутніх інтелекти злочинного світу. Про Галину Петро знав небагато. Всі його спроби розкопати біографію коханки ні до чого не привели. В цієї чарівної чорнявки не було минулого, вона з'явилася невідомо звідки. Його люди привезли її до нього після замішання, яке вона влаштувала у Ултавському будинку культури під час сеансу знаменитої Сорокіної. У неї з собою не було ніяких речей. Була в легенькому темно-синьому платі з невеличкою сумкою в руках. Начальник розвідки системи зробив їй дві пропозиції. Стати його дружиною і попрацювати разом. Першу Галина відхилила. На другу погодилась. Але тільки після того, як Іроштук розповів їй про свої задумки. До них вона внесла свої корективи, попутно вплутавши в усі епізоди Сорокіну. А згодом вона наполягла на фізичному знищенні Білої Відьми, переконавши Ярощука, що це єдиний засіб вийти з міліцейського зашморгу, котрий починав затягуватися на їх шиї. Після навдивовиш простих за виконанням і ефективних за результатами пограбуваннями банку ювелірного магазину, щатказ, центрального універмагу, Ярошчук зрозумів. Галину послав йому сам Бог удачі. Скоріше диявол тобі мене послав, пожартувала Галина, коли він сказав їй про це. Але однієї твоєї душі мені буде мало. Бери все, що є. Але її особливо... Не цікавили ні гроші, ні коштовності, ні розкішні апартаменти. Він довго не міг зрозуміти, чого вона добивається. Однак нарешті йому відкрилися очі. Галина прагнула влади над людьми. Її відчуття діяло на неї, немов добре вино. Після операції з двійниками, коли. Міліції дісталися запрограмовані лже-калашники, котрі померли в тюрмі. Ярощук наполіг на пластичній операції для обох своїх найближчих помічників. Забілик погодився мовчки, бо мав уже практику. А Галина запротестувала. Надто вона собі подобалася, та й справді гарною була. Не переконали її і міліцейські листівки з портретами, розіслані по всій Україні і сусідніх державах. «Для міліції я загинула, померла в СІЗО», – заперечувала Галина. «Ніхто мене розшукувати не буде!» І тоді Яроштук розповів про свій новий задум, в якому їй відводив